Billetsalget er åbnet for alle dr Underholdningsorkestrets koncerter i Koncerthuset. For de største oplevelser i koncertsalen Med Mozarts symfonier, Beethovens pastorale, Haydn's overførelse og erudike og meget mere. Læs mere om koncerterne på dr.dk-ruo og køb billet på Billetnet eller på dr.dk-koncerthuset. Koncerthuset. Live Deluxe. Velkommen til Allegro, p 1s nye kulturmagasin Programmet hvor vi tager blodtrykket på den danske kulturside Mit navn er Gertsen Loé Nicolajsen Og i dag har vi besøg af verdensmanden, poeten, filosofen Mads A. Borgbjerg Goddag Mads Goddag Og velkommen til Allegro. Mange, mange tak Jeg skal starte med at sige til lytterne At vi ikke sidder i de vanlige omgivelser i her byen Men at vi i dag er flyttet ud på, øh, på hotel Hotel, Hotel Philippe Her i Aarhus øhm, og, og, og hvorfor sidder vi her? Jamen, øh, altså Jeg har meget travlt Og jeg skal op øh, på, øh, på øh, SAS Holde foredrag senere Så, så jeg, jeg er egentlig lidt, lidt, lidt i farten Du er jeg ikke, øh, in transit Ja, det er, det er jeg Jeg kunne bare ikke modstå øh, fristelsen For at komme og give det interview så. Vi skal i dag tale om Din dæksamling Dit opsamlingsværk Med titlen, vi har endnu ikke mistet en dansker i rummet. Yes. Det er en interessant titel. Hvad gemmer sig bag det? Jamen, øh, ikke så meget ud det faktum, at øh, vi har jo ikke mistet en dansker i rummet nu, og, øh, og så det faktum, at jeg er ret sikker på, at når vi sender en derop, så, så går det fuldstændig galt. Så, så det er sådan set bare det. Så, så en, en samling, der handler om, om rumfart og, og farene ved rumfart? Æh, altså, der er helt sikkert nogle, nogle aspekter, der godt kunne, kunne koble sig på... Øh, på det du lige sagde, i overført betydning, men, men det handler sådan lidt mere omkring farene ved det ukendte i, i et bredere perspektiv. Det er meget interessant. Det synes jeg, vi skal tale lidt mere om, men først synes jeg, lytterne skal have lov til at høre en lille bid ja. af, hvad du har at byde på. Helt sikkert. Reisen Den ændrer. Den ydre. Henning sidder ved klaveret. Kigger på fraser og tæller stjernestøv. Kvinder falder ned i trækanter. Og munkene drejer af i angst. Kanalvægge blokerer mit udsyn. Skrældet overlever, og dødsvalerne ruller videre ud af indre tangenter. Du hørte du Kosmos for sjov fra dægtsamlingen, de kaldte det hende Beatrice. De kaldte hende Beatrice, ja. Og det er jo, hvad kan man sige, en af, en af de vigtige dægte, en af hoveddægtene ja, i Det er i hvert fald en af, en af flagskibene, det, det må man sige. Det må man helt sikkert sige. Ja, hvis, hvis det var en, en, et album, du havde udgivet, så kunne man måske kalde det første single, den vi lige hørte. Ja, det kunne man nok godt. Altså, jeg kan normalt ikke lide at sammenligne mig med andre, andre kunstformer og sådan noget, men, men hvis man nu endelig skulle lave den kobling, så det kan man godt sige. Et, et, øh. Og vi taler om opsamlingen, vi har endnu ikke mistet en dansker i rummet, af Mads Borbjerg, ja. der udkommer i morgen på Gørendalds ja. Det gør det. Det er en, en digtopsamling. Det er det. Øh, det er en lidt speciel konstellation. Hvad fik dig til at lave en digtopsamling? Jamen altså, jeg har jo skrevet meget gennem tiden, og, øh, og jeg har haft øh, vrede perioder, og jeg har haft perioder, hvor jeg har været i, i send med mig selv, og det har ligesom sat præg på min digte, så der er mange forskellige tematikker, jeg har ramt siden ja, 90'erne. Kan, jeg kan se, at du, at digtsamlingen baserer sig på, på tidligere værker som bestandig reprimande, ja. og der er en brønd, ja. øh, dine to tidlige. Ja. Øhm, selv som risiko, Mester Lukas hjem, ja. og det ordgydende væsen. Øh, nej, altså det ordgivende væsen, det er, det er, det er, der er faktisk ikke noget med øh, fra den. Det er der ikke. Det, ja. var, øh, det var Syddansk Universitets Presse, der udgav den. Og det var et mindre oplag. Det er sådan lidt et niche øh, okay. oplag så. Ja, men, øh, men det er dine, dine samlinger, Det, er, det. Der er repræsenteret. Det er det, ja. Opsamling. Ja. Hvad fik dig til at lave en opsamling? Jamen, det, altså som, som jeg skulle til at sige, så, øh, så følte jeg ligesom, at jeg havde noget at bidrage med. Jeg vil ligesom gerne give det en retning give det uh, sin, uh, sin egen uvre, uh, og det synes jeg, ligesom jeg har fået gjort, jeg synes, ligesom jeg har fået ramt den der, den der tomhed, som mange føler. Man kan sige, at det er jo meget på mode nu om dag uh, at tale om remixkulturen ja. uh, Folk laver deres egne værker på, på YouTube og MySpace ja. osv., um, og i den sammenhæng så kan man måske sige, at du hellere vil remixe dine tidligere værker, end at lave noget nyt. Ja, altså jeg kan godt lide tanken om at, at, at bruge noget gammelt til at lave noget nyt, der er en dansk kunstner, der hedder Hornslet Som tager gamle malerier, og så maler han dem over Og gør noget sådan. Det er meget provokativt, men jeg synes, det er, det er en fed tankegang Og det er også det, jeg har prøvet at lave med, med at Vi har endnu ikke mistet en, en dansker i rummet Spændende ja. øhm, Det næste, vi skal høre Er et musisk indslag Som ja. har betydet rigtig meget for dig Det <laughs> har betydet øh, rigtig meget, ja, det har det det har jeg virkelig fundet inspiration kan du, til. Øh, jeg synes, det skal være en overraskelse for lytterne, hvad det er, men kan du lægge lidt op til det, uden at sige for meget? Jamen altså, det er det er stærkt, det er inspirerende, det er øh, komplekst. Det, er det at sige, komplekst. Nogle dygtige musikere, der har, der har lavet det her stykke musiske smørbrød. Der. Jamen lad os høre! Never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 Således et musikalsk indslag Vi sidder stadig her på Hotel Philip i Aarhus Med Mas Bagbjerg. Og vi taler om din nye udkommende Vi har endnu ikke mistet en dansker i rummet Det gør det ja. En af de ting der slog mig Da jeg hørte at du skulle udgive en dæksamling, Det var At du måske gjorde det Af profitorienterede årsager Altså man, man hører tit om den, den fattige digter, der ikke kan få råd til hos lejen osv. Hvad ligger der helt præcis bag? Øh, altså, nej, der ligger ikke, noget, der ligger ikke noget, nogen profitorienterede årsager bag, fordi det hele går alligevel til, den så så så det, det, det er bestemt ikke motivet. Så det er simpelthen digte, som der skal rejse penge til, hvem? Til øh, mændenes hjem. hjem. Det er jo øh, smukt. Ja, det synes jeg også. Hvor fik du den idé fra? Jamen altså, det, det, det skulle jo gå til et eller andet. Og, og, men normalt øh, så går det jo til en sæt. Ja, men det gør det ikke i det her tilfælde, fordi at, øh, altså ja, især sales som risiko, der så jeg ligesom bagsiden af, af den økonomiske medalje, når man skriver digte. Og det har faktisk øh, det har gjort det svært for mig at finde inspiration, at det også var mit levebrød, så det har jeg ligesom prøvet at skære fra at det også ud fra det faktum, at vi har med en opsamling at gøre, og at det simpelthen ikke er nye digte, og derfor har du ikke til penge for det? Ja, nej, men altså, det er jo ikke, det er jo ikke, nye, er ikke nye digte, men det er samlet i en ny konstellation, som går op i en højere enhed. Så jeg synes bestemt, at det har, har sin plads, og det har et afsæt i en tematik, jeg prøver at ramme, en moderne tematik og en æstetik, som jeg ikke før har ramt med nogle af de enkelte digtsamlinger. Det, er, det lyder meget interessant. Jeg synes, vi skal høre endnu et digt, ja. så kan vi jo... Prøv at sammenligne med det tidligere og opleve den, den synergi, som du taler om. Ja, det synes jeg også. Vi skal høre digtet Kikkert, Kikkert. Kikkert, Kikkert. Fra samlingen Mister Lukas Hjem. Ja. under kilder og skændsel. Det grimme skab jeg overvejret, Lotte sagde. Hvor er man dog et barn? Hvor kan man dog h efter det eneste blik? Behagelig illusion gør med os, som jeg har fra det. Kigger kikker, kigger kigger kage Kigger på kigger den Jeg ja, er bødhed overvejret Dåbs handlingen Når Lotte kom op Virkeligheden kaster sig på knæ Kameleoner øjne Forlod selskabet Og tilbage står Ydermere Berøvet fra hinanden Og hver andre Indvendigt og udvendigt Som kameleoner Vi hørte af Borgbjerg læse kiggert. Ja. og det er jo et meget specielt dægt. Er, det er lidt særligt, ja. Kan du prøve at fortælle øh, lytterne, hvad, øh, hvad det handler om? Jeg kan forstå Lotte og kameleoner, men... Ja, altså det handler meget om at, øh, øh, at finde sin plads, og, øh, og det at mange mennesker øh, tager en anden ham på, øh, alt efter hvor de er, og, og hvad de laver, og det er jo øh, en meget stereotyp tematik, men jeg synes alligevel, den er vigtig at gøre til kernen, og det har jeg så vant at gøre i, i den sammen. Her fremstår du sammen med et akkompagnon. Ja. Hvad har fået dig til at vælge lige præcis den type lydbilleder? Øh, jamen altså, de skæve lydbilleder, øh, koblet til, til, til den øh, Audi-OL-kunst, øh, øh, har altid fascineret mig. Fordi det har udfordret øh, lyrikken på tværs af nogle kasser, som især den skandinaviske literikere nogle gange har en tendens til at blive proppet ned så, øh, så derfor valgte jeg godt lidt mere skæv. Jeg har haft et fantastisk samarbejde med, øh, med mange, mange danske musikere, Hjalp Lesel blandt andet, som har lavet det stykke, vi lige har hørt. Jamen det får jo en til at tænke på øh, til, ja, en, en 20-30 år tilbage, ja. da man kan sige, normerne mm. blev udfordret mm. på kunstscenen, ja. og, og man virkelig prøvede alt, hvad man kunne for ja. at, at ryste op i herre og fru Nielsen. Ja. Hvilken funktion synes du, du har i dag, af år 2009, at lave den slags installationer, og den slags digte? Øh, altså det, det, har mere en, det, det er mere en, en, en subkultur, der hører det her. Men det præg, som, som subkulturen i sig selv sætter på vores verden, øh, den er blevet mere markant end, end det præg, selve de kunstarter, der influerer subkulturen, ligesom sætter. Og det synes jeg er interessant at arbejde med subkulturen som, et, øh, som en, en, en indirekte måde at formulere noget ud i den, den brede offentlighed. Og det er ligesom det, jeg har prøvet. Så det er meget interessant, at du nævner subkulturen. Ja, ja. Vi har jo lige talt om din dæksamling. Vi har endnu ikke mistet en dansker i rummet. Ja. Og det sidste, jeg gerne vil tale med dig om inden pausen, det er dit nye initiativ, ja. som der jo i en stor grad omhandler subkultur. Ja. Jeg kan forstå, at det er en slags... Kunstinstallation, kunsteksperiment. Ja, altså det er et slags øh, symposium øh, for for, for og øh, det er en øh, en, en perlerække af skandinaviske kunstere der mødes i øh, næste måned til øh, en, øh, en lille øh, hvad skal man kalde det? et lille krølle univers, som øh, hvor, hvor, hvor der bliver øh, der bliver diskuteret på tværs af kunstarterne. Ja, det foregår her i Aarhus. Det foregår her i Aarhus den 20. juni, på en lokation, jeg ikke afslører desværre. Det er, Men, det er, så vidt som jeg kan forstå, meget undergrund. Det er meget undergrund, med. Det er det, og det er helt sikkert en, en subkultur, som vi prøver at ramme, og derigennem, som, som jeg sagde før, den brede offentlighed. Jeg har jo forsøgt at researche det her, mm event. Jeg kan forstå, at det går under arbejdstiten Annalcon. Annalcon ja. øhm, er, er der noget publikum til det? Øh, både jeg og nej. Altså, vi vil jo være publikum i kraft af os selv. Øh, og der vil der være, være deltagere, som skal deltage aktivt i processen og, og hjælpe til med at for, for, fortælle den her, den her historie øh, og få den her installationskunst til at gå op i en højere enhed. Og det er klart, det bliver et eksperiment, og det er ikke sikkert, at øh, det bliver en succes, men... Øh, men, men det vil da få sit afsæt er helt sikkert på. Jeg synes, det er interessant den måde, som du konstant udfordrer øh, konventionerne og genrene. Øh, udgiver digtsamlinger uden at tjene penge på ja. dem øh, osv. Og, og nu kaster der over et meget øh, nyt projekt. Det er det. det, er øh, det. Hvad, hvad bliver det næste? Hvad skal du lave efter Analkon? Altså, jeg regner med, at når, når jeg lige er færdig med Analkon, så har vi haft en dansker i rummet, og så har han jo nok død. Og det her så jeg så tænkt mig at skrive en, en digtsamling om. Afragende. Men klokken er ved at være fire, og vi skal så småt stille om til nyhederne. Så vi vil her på Allegro sige tak til Mads Borgbjerg. Selv tak, at du kunne deltage. Og held og lykke med samling der udkommer i morgen. Mange tak. Efter nyhederne i anden halvdel af Allegro, der vil vi stille skab på Lars von Triers nye film Antichrist og de seneste rygter fra kan.